Du är Philip Winter. Ska vi ha godiskalas? Ja, det gör jag. Men först och främst vill jag bara göra en grej här nu. Alltså, ja, Jag må den leva, jag må den leva, jag må den leva ut i hundrade år. Ja, visst ska pajen leva, ja, visst ska pajen leva. Ja, visst ska pajen leva ut i hundrade år. Jag yeah. på födelsedagen, buffat dess en pixel pie. Eh. Uh, vad fan. Tyckte pixel Välkomna till episod nummer tre av Hej, vi har en podcast. Idag är du si Nej, Ja. <skratt> Idag sitter jag här då? med Filip Winter som är jag, Jakob Andersson som är du. Hej! Och en underbar gäst som heter Max. Hej! <skratt> Max Minosson. Ja, Max, ja, Max Minosson. <skratt> Så heter han. <skratt> och jag är gäst. Och jag tackar så väldigt mycket. För, eller ja, tack. Nu undrar säkert alla. Vem fan är detta? Han är inte på Youtube. Nej, det är sant. Jo, han är lite på Youtube. Han är, han är på vissa ställen på Youtube. Om ni söker på julfadern så kan ni hitta eh, julkalendern där han är med. Ja. Och jag ska bli mer, mer aktiv. Äh, med... äh, en dag. Ja. Med, med min kompis Axel. Produktion Arry. Ska jag äta det låter helt fantastiskt ja. det, det är, detta är ju Jakobs bekant mm. hur lärde ni känna varandra det har jag alltid undrat när, när var det vi träffades egentligen var det 2004 2000, vad kan det vara jag tror jag gick i 8-9 2006 2005 tror. Jag. 2000, jag trodde att det var 2005 eller 2004 ja. Det måste ha, nej, det måste ha varit 2005. För då ja, vi, vi träffades på eh, en av de allra första spelträffarna eh, som vi någonsin hade. Eh, vår kompis Lukas bjöd in Max. Eh, och han sa att han är en liten skit som gillar fotboll. <här> <här> det var så han förklarade honom. Och det... <här> Jag, vet, jag. Jag, jag tyckte inte att han berättade hela sanningen. Därför Max är typ den mest störda människan i hela världen. Jag har lugnat mig lite som dess. <laughs> <laughs> lite grann, kanske. Men ja. ja, han är fantastisk. Du får gärna berätta om dig själv lite, Max, om du ja, Men Jag vet inte vad jag ska säga. Jag... jag jag är tydligen den största människan som någonsin funnits. Men, det är en komplimang, Max, Förlåt. Ja, Jag kan väl bli lite hyper i Tycker du om, om att gå in i karaktärer och var allmänt transig? Han är en skådespelare, kort och gott. <laughs> uh, om ni har sett honom gå in för en roll så uh, vet ni vad jag snackar om för det är helt... Det är rätt så otroligt. <laughs> Ja, men du, du kan ju faktiskt improvisera allting Jag menar den här människan har Jag tror att vi ska göra prov på den någon gång Vi snackade om att du kanske skulle Berätta historier I slutet av de här Du vet som du gjorde i uh, mm. uh, Reload En gång uh, Max är nämligen Världens bästa storyteller I princip för han kan ligga ner och berätta en historia som är typ en timme lång. Utan att ha någonting planerat överhuvudtaget. Han behöver ett ord. Säg sedan en berättelse. That's it. Det funkar ibland. Mm. Alltså, det är inte alltid bra. Om jag får. Jag kan få till det. Om du kan, jag du kan få jag... till det. Och jag, under två år så fick du till det väldigt bra. Men hej. Hej. Puss. Vi har en podcast. Vi har det. en podcast. Uh, ja, men det är jag i alla fall. Det är, det är max. Och med de orden så tycker jag att vi faktiskt går över till het just nu. Vill du börja, Filip? Hett just nu. Jag skulle faktiskt kunna börja. Ja, men du får börja. Om, om, inte, om inte ni vill börja. Nej, jag hatar att börja. Då börjar jag. Vad? Så att man får höra min röst lite. Mm. Mm. Min sensuella stämma. Eh, jo, det som är hett i mitt liv just nu är att eh, det var så här att i, i helgen så, det är, det är jobbigt att berätta det här, men eh, jag åt väldigt mycket i helgen. Mm. <laughs> och eh, jag kände mig väldigt sönder inom bords och tjock. Mm. Eh, så jag tänkte, nu jävlar nu fan är det dags att hålla koll på vad fan jag gör och stoppar i mig och så. Så, jag började med att väga mig och kolla hur, långt, hur, lång, eh, hur lång jag är och räkna ut mitt BMI. Nej just det. Mitt BMI berättade då för mig att jag lider av fetma. Oj. Filip <laughs> <laughs> är inte så stor bara så att du vet. <laughs> Det inte så stor ut på bilder. Alltså, Jag känner mig inte så jävla stor heller. Förutom brösten kanske kunde vara lite mindre. <skratt> men ja, mitt BMI ligger på 30,2. Och man måste ha under 30 för att eh, inte lida av Fetma, så att säga. Jag skulle säga BMI är bullshit. Men... Det skulle nog de flesta säga också. Nej, men jag, jag kollade bara för eh, skojs skull, men det var inte så skoj. <laughs> uh, det är ungefär som We Fit brädan berättar för dig att du är fet <laughs> Den är ju underbar Men det, är men det som är ganska uh, ljust i, i det här är att om en vecka kommer jag inte lida av fettma längre <laughs> Så uh, Ja. H hur då? För att uh, För att det är så jag vet att jag, jag är kapabel till att gå ner ett kilo i veckan. Jag, har, jag har ju, gjorde det i somras, men jag pallade inte hålla på längre. Och nu så kommer jag hålla på det här och gå ner ett kilo tills på söndag. Och då kommer jag inte vara överviktig längre. Eller jag menar, då kommer jag inte vara, ha fetma längre, men jag kommer fortfarande vara <laughs> överviktig. <laughs> Vem pallar på så? Jag själv. är så mig själv. du är. Ja, ja, visst, ja. jag tänker också det ibland. Filip, du är snygg som du är, så det är okej. Okay. <laughs> okay. Tack. Eller Men... ja. oh, vad, vad glad jag blir. Jag blir helt... Och du har en podcast. Och du... Ja, precis. Och du verkar trevlig du ja. är snygg. Oh, ta ja, ja. <laughs> ja. Oh. Han tittar uh. på din uh, låt Luft också. Gjorde han det? Ja, ja du, det, det, det var ju bra. ju oh, tack. Men Det kan ju rappa. Det, det visste jag inte alls i. Lite grann. Max ja. kan också rappa har jag hört. Ja, oh. Ja, det är det är kul faktiskt med musik. Ska vi köra battle? Nej, ja. jag, jag. Nej det är, jag kan inte vara taskig. Det kan jag inte så battle hade nog aldrig varit min grej. Jag kan, jag kan vara taskig men jag, jag kan inte battle. Mm. Nej, okej. Okay. Oh, vem vill köra nästa het. Jag kan köra den då på, på musik just nu. Yeah. Att jag är arbetslös och sånt, och då är det mycket dödtid. <laughs> Och då har jag valt att liksom, eller jag vill, Det är kul med musik tycker jag Och så är det kul med instrument Och jag har valt just blåsinstrument att hålla på med Så det störigaste att hålla på med Har jag valt liksom, att springa omkring Så det är jag väldigt mycket inne på just nu Att blåsa i alla Jag är inte nöjd med ett, jag vill testa allt liksom. Så det låter ganska mycket där hemma För jag blåser i trumpet och trumpeter, och saxofon Och trombon och lite sånt Min morfar är gammal blåsare Så han han har haft massa blåsinstrument och så här. Så låter det ungefär så här. Fast alltså det munspelet är ganska lugnt liksom. Klarinetten låter väl lite mer. Okay. Oh. <laughs> det bästa som jag precis har lånat är ju trumpeten. Som jag hade lät mig så mycket men den är ju ganska jobbig. Alltså jag undrar vem som tycker jag jobbar som det är familjen eller grannarna liksom. Men det är hett just nu. Att blåsa. <laughs> blåsa så att ni vet. Kom ihåg det här <laughs> Det är hett att blåsa. <laughs> <laughs> du är, det är jobbat, tur, tur att du inte har valt trummor i alla fall. För, nej. Men jag tycker om att trumma. Det är klart jag du gör. Om, jag, har, jag, kan, jag är lite så har svårt att sitta still ibland så då måste jag liksom göra honom det är ganska kul sen, sen är det ett jättesvårt instrument just att hålla på med också för att det tar så lång tid att få ren ton överhuvudtaget i de här instrumenten och det krävs tålamod och träning just för att få dem att låta bra Och det är så, ja. ja. det, så är... det är på så sätt ett dumt instrument att lära sig på men jag hade väl att kunna spela blåsinstrument bra för det är jävla kul. Du, du, spelade ju, du har ju spelat något instrument i någon film du gjorde också. Vad fan var det? Det var det Blockflöjt i, i Gud Lujo. Ja just det, så Exakt. var det. Ja. Ah. Det kan ni också hitta på Youtube om ni söker Gud Lujo, som är ja. L-U-J-O. Äh, jättebra film, dedikerad till vår gode vän. Äh, ja. Men vad var det jag tänkte säga? Det, det är lite det där, alltid när man ringer upp dig på Skype överhuvudtaget så kommer du till detta förr eller senare. Speciellt om, eh, om någon annan är med oss som heter Axel. Han är typ, <laughs> ja, men det... de, de spelar ju musik tillsammans i ett band som, vad heter de nu? Uh, han som spelar i och han som sjunger. <laughs> eller det som spelar kallar vi oss ibland. <laughs> De är jätteduktiga på det De har mycket fina låtar som vi, De får spela in dem någon gång Men de har sin väldigt... Youtube-kanal som Fuck you okay. ja. Är det min tur? Ja, det är din tur ja, hej. Hej. Eh, Jag eh, spelar ett spel just nu Det är klart jag. gör Ja, precis Och jag, Just nu, jag har haft tur För de här veckorna har jag bara skiftat typ. Jättemycket eh, Jag spelar Det här Sonic All Stars Racing på eh, PS Vita. Wow. Wow. Det är ett, ett kartracing-spel med sega karaktärer Okej. Okay. Och det har typ, Alltså. det är ett rätt så bizarrt jävla spel ibland. Uh, alltså det, det är väldigt mycket som Mario Kart. Det är ju bara att liksom, kart spel där du kan spela som Sonic och sambade och Amigo och alla de Precis. här snubbarna från Sega. Uh, men det är mycket, mycket svårare än vad uh, uh, Mario Kart är. Är det det? Ja. Det är mycket svårare. Alltså det är mycket mer utmanande. Och det är riktigt, riktigt nice. Ehm... Um, Ja, ja, ja, där, där finns just också specifikt en karaktär som är jävligt fucking off. Alltså, det är ju väldigt många karaktärer. Du kan ju dels spela som äh, den här. Äh, vad fan heter han? Du kan ju spela som Ralph ifrån Wrecked Ralph. Vad? Dels, ja, vilket är lite weird. Han är där i alla fall. Räcker uh, jag Va? Nej, jag, jag bara försökte komma på vem han var så kom jag på det. <laughs> Okej. Okay. Vi har också den alltså den som är mest jävla fucking off. Som du absolut aldrig hade kunnat förutsäga att den är där. Det är Danica Patrick. Vad fan är det? Vem är Danica Patrick? jag hade vet inte ens vem. Danica. Ja, Danica Patrick. Vet du vem det är, Max? Jag googlar honom nu. Eh... Jag får upp en tjej. Ja, Danica Patrick är en riktig människa. Eh, hon föddes 1982. Och hon är en NASCAR-förare. Mm. Och hon är bara med här. Alltså den riktiga människan Na Danica Patrick känner för NASCAR-bullshit. Är med i Sonic and All Stars Racing Transformed. Det är ju sjukt. Det var helt, alltså jag blev så bara... Va? Vad? Är det här är ju efterblivet! Jag älskar det, det är fantastiskt. Ja. <laughs> men, men det är väl det är likt Mario Kart i utläget annat. Antagligen. Alltså det är items och... Ja, ja och bilar. absolut. Om man slänger runt så där. På många sätt är det nästan bättre än Mario Kart. Uh, Hon men det är ganska, ganska, ganska snygg spel är <laughs> okay, <sure>. uh, <laughs> Men det är ett kul spel Så det rekommenderas absolut Om man är ute efter någon trevlig kartracer mm. Som har mycket att göra uh, Och där, där är det massa roliga karaktärer i Där finns massor med kul karaktärer Som ni kan spela som Random talk Hit it, Max! Oh, no. Yeah! Mm. Okej. Okay. Grömt, grömt, grymt menar jag. Jag vet uh, inte hur man gör längre, Filip. Jag glömde bort hur man gjorde förra veckan. Fuck you. Nej ska jag, Förlåt, oh. jag, jag har varit ganska taskig mot dig den senaste tiden. Du har varit väldigt taskig tiden. mot mig och jag är besviken på dig. Men jag gör det bara av ren kärlek, egentligen. Och käften. Förlåt. Förlåt. <laughs> Okej, okay, men eh, eh, eftersom att vi har en gäst den här veckan så tycker jag att gästen får börja. Eller vi tycker att gästen får börja. Hej Max! Yeah. Hej! Ja, det är jag, jag som är gästen då. Eh, nej, eh, jag är gästen Max. Och jag skulle ta upp en random grej. Och det är en sålig grej. För förra veckan så dog Philip Seymour Hoffman som är en av mina favoritskådespelare. Vet ni vem han är? Nej, jag vet ingenting. Jag visste men, inte vem han var förrän vet, han dog. Vet du vad, Nej. Philip? Eller vet vad, Max? Det Nej. är jättebra att du frågar, jag vet vem det är. Men publiken mm. vet säkert inte vem det är för där sitter Nej. en massa, massa tolvåringar som är jätte, och älskar att lyssna på oss. så. Okay. Låt dem veta vem Simon Forbes Hoppman är. Philip Simon Hoffman. Nej, det är många som inte vet vem han är när man snackar film. Och jag brukar ta upp honom när man snackar skådespelare. Det är många som. Så vem det är nu? Och det nu? Det, han är ju ingen sån här, DiCaprio Kille, en sån här huvud, huvudpersonskadespelare. Sk han spelar ofta biroller. By, kan han ha ett BMI över 30? Ja, han är lite överviktig och han ser inte så där, snygg eller speciell ut. Och det gör också att karaktärerna känns. Verkliga, för att han har inte det här utseendet som verkligen säger att det här är DiCaprio utan han är har... han inte lite som typ Vin Diesel då eller uh... Jo fast mycket bättre så alltså, han är en fantastisk <laughs> Vin Diesel vet ju folk vem det är. Ja men mm. han är inte snygg. <laughs> Nej men ja. det finns poäng. Många... Han vältränad. Jonah ju... Hill är inte heller snygg. Nej men han... Jonah Hill. Är Jag tycker Philip har att... alltså ett karaktäristiskt utseende har han gör så alltså, han ser ju... mm. Det är, vad ska man säga, alltså det är ändå ett fångande utseende mm. på något sätt. Och han, när han gör karaktärerna så fruktansvärt bra tycker jag. Så vad har han varit han med i som ut... folk kanske känner igen? Alltså, om ni kollar fan, senast var han med i The Master. Han, jo, folk vet ju vilka Hunger Games är. Ja. Yeah. Jag tror han är med där och han skulle vara med i två till, men det kommer han inte vara. Ha. han. Han dog av, vad var det, heroin? överdos Big Lebowski, om någon har sett den Den har säkert ingen sett uh, Magnolia Kolla det här är bara alltså, Max om du hade sagt Lejonkungen uh, så hade folk sett den <laughs> både, både Magnolia och uh, Big Lebowski rekommenderas i alla fall för folk som tycker om film. Magnolia, jag är Men va, vänta, vad va, va spelade han i Hunger Games? Jag har inte sett den. Jag okej. Okay. Uh, han tittar inte på sån mainstream skit. Jag ska kolla vad jag, uh, IMDb honom. Han vann en Oscar när han spelade Capote. Där gjorde han en tolkning av en riktig person, tror jag. Det uh, Hangu Games spelade han Pluritars Havanaspi. <laughs> <laughs> Det låter som en Star wars karaktär ja. Han var liksom så. Ja, vem det är det? Ja, det är Coverger men Men om ni kan på, på podcasten bara skicka fram en bild så här. Och för det är YouTube. I alla fall. Precis där. Så kan folk se honom. Och... Så att man ser vad han ser ut. Filip, han... gör det. Ja, får fixa det. Annars Please, kan det. ni söka på det. Ni som lyssnar på iTunes. Ja. eller något Fixa en bild på Filip. Filip. <laughs> <laughs> <risa> <hör> <hör> <hör> oh. Nej men Nej jag tycker bara att han sätter Karaktärerna klockrent ofta Han är Han är en karaktärskådespelare verkligen Han går in i karaktärer På ett sånt sätt Så han är lite som du Ja, ja. Max är nästa Fast, fast, eh, fast en av världens bästa Tycker jag Då. Han är din stora förebild Och din sexiga penis Ja Nej, men eh, Ja <laughs> Om man har ett filmintresse så borde man kolla upp honom om man skådespelare intresse och sådär han är, han är duktig, helt enkelt Han brukar slå folk i filmer Nej, han spelar lite såhär konstig han, han är väldigt konstig I Big Lebowski väldigt, Fast den väldigt filmen awkward. är ju rent allmänt konstig ja. Har du sett den, Filip? Han spelar... Nej, jag har ingen aning Ja, men då måste du säga The Big Lebowski. Den mm. är typ jättebra. Den tror jag kolla upp. Där ja. spelar han ju den rike Big Lebowskis vad ska man säga, bekänt eller butler som är bara awkward och <laughs> skum. Mm. <laughs> <laughs> Väldigt uh, speciellt. <laughs> han påminner mig lite av någon anledning om Danny DeVito, men de är inte alls lika varann. Nej, det, nej. Denny The Vito låter Hey you go girl! Ja. Denny The Vito är det vita min favorit. Äh, ja, vill du säga några sista ord till Philip Mann? Jag vet inte. Tack för att du gjorde så fina skådespelare -insatser. Ja, det är lugnt. <laughs> ja. ja det är... Philip är död. Ja. Nej. Nej Inte den här. Bara lite. Den här Filip lever i högsta grad. Är du intresserad av skådespeleri då kanske du kan bli nästa Filip. That's encouraging. Inte så. Nej, jag menar inte att du ska dö. Jag menar att Max, eller Filip, vill du ta nästa ämne? Okej, jag går vidare. Från så... Filip till Filip. Ja. Precis, precis. Okay. Från Filip till Filip. Det som jag hade tänkt prata om nu i denna, i denna fina del av podcasten är... Kuk! Nej! Flappy Bird igen. Fan är förra, det för förra veckan tog vi upp Flappy Bird, eller du tog upp Flappy Bird, Jakob, för att <laughs> ja. Du tyckte att äh, det, det är ett förjävligt spel. helt äh, Nej, jag enkelt. har inte spelat det ens. Nej, äh, du... Okej, okay. säg vad du tyckte då. <laughs> jag tyckte vad... att det var jobbigt att du tog upp min Twitterflöde för att alla postade, kolla jag har ett score. Uh, uh, uh. Ja, det, du, det tyckte du var jobbigt. Det var jättejobbigt. Ja. Um, and guess what? Flappy Bird har nu tagits bort från App Store och Google Play. <gasps> Man kan, alltså, man kan alltså inte ladda ner det till sin smartphone längre. Ja, men herregud. Och, och skaparen av Flappy Bird äh, skrev så här på Twitter. I am sorry, Flappy Bird users. 22 hours from now, I will take Flappy Bird down. I cannot take this anymore. It is not anything related to legal issues. I just cannot keep it anymore. Det låter väldigt dramatiskt tycker jag. Men så, man förstår ju såklart att han inte pallade med all, alla hot som man fick. Och eh, ja, dödsot och sånt. <laughs> eh, Max Bosskatta, han var <laughs> <laughs> dödshot. Men, alltså eh, spelet togs ner den 9 februari. Det som jag tycker är konstigt är att en uppdatering till spelet släpptes den 7 februari. Mm. Vad fick honom att eh, ändra, uh, change his mind på så kort tid? Det är värt att tänka på. Antagligen mm. för att det bara eskalerade. Alltså, på två menan... dagar? Ja, det blir ju bara större och större hela tiden. Alltså du måste ju tänka på så här att han kanske tänkte på det redan då, men bara, mm, jag får fortsätta. Alltså... Nej, men, du, jag, jag, jag, jag tror så här. Min, eh, min teori är att det är ett P-trick. Han, ja. han kommer att lägga tillbaka Flappy Bird. Nej. Om några veckor. Eh, kanske. Men i vilket fall som helst. Det är, alltså, jag kan tycka att det är lite så där när man när man tittar på det och bara ja, well, det kanske var jobbigt för folk att det var där och någon kanske inte tyckte om spelet och så men det är ju absolut ingen anledning till att mord hotar någon <laughs> såklart klart inte är alltså, här, men... nej men, jag bara vad fan, alltså folk måste fan skärpa sig när det kommer till sånt vad fan du kan tycka vad fan det. vill ja, visst att man, man kan göra Make fun of the game liksom sådär och, Ja fan Och snacka så Men varför Hur orkar man ens söka upp Vem som gjorde den Och skicka eh, mordhot till honom mm, Jag bara såhär Åh, Jag hatar Flappy Bird Du kommer döda dig din skit bara, va, Grej, Grejen är att va, Det spelar väl ingen roll Om man ens tar ner det Folk har det fortfarande i sina mobiler Och kan fortfarande Skicka mordhot till honom Ja då, hatar hata och så mycket så, alltså, hur kan man hata spet eh, folk, så mycket? Folk eh, när de sitter på social medias max mm. som typ Twitter och Facebook, ja. det gör folk efterblivna. Vet du hur de ja. är Hater. De sitter så här bara, de kör dig liksom, så så här. den här saken som de vanligtvis hade bara irriterat sig på eller lite mm. grann och sen inte gjort någonting mer, då sitter de så här bara. Flappaburt! Flappaburt! <skratt> Men, men vad var, är det att hata så mycket med det? Eller... Det finns ingenting att hata Nej. med det så mycket. Det skulle vara att det blir jättejobbigt när folk skriver det i sitt flöde hela tiden. Det är det som är grejen. Och men... att, att folk tycker att det är ett svårt spel och att det liksom förstör deras liv, säger de. de, de, de måste, haters måste vara lite som de beskriver Dr. Cox i, i Scrubs. Att han är gladast när han är arg. För de, <laughs> eller de är verkligen arga för att vara arga. Ja, oh. alltså jag tror det är lite det, därför att folk har blivit så numera, det, det ser man ju. alltså vi lever i en tid där det handlar lite om eh, känslomässiga extrem, mm. extrempunkter, antingen ska man vara så jävla fucking glad att man pissar på sig, eller... Så är man så fruktansvärt aj, att man måste skrika och sånt, och det kan man ju se i alla sorters videoklipp och sånt, jag menar kolla på mina videoklipp där jag överdriver min ilska ibland Jo, jo. Eh, det, det är liksom Ja men i videoklipp det, det, så behövs det ju för att det ska Ja, för att det ska eh. bli en eh, Känslor ska alltid överdrivas, det är ungefär som animation mm. eh, <laughs> De där reglerna om animation är ju, handlar ju om det, typ överdriva uttryck och sånt för att man ska kunna säga det ordentligt. Uh, men vad fan, alltså folk borde chilla som fan. <här> Därför det Ja, en, alltså uh, om de gjorde honom så ledsen och rädd så... Har nej men jag verkligen... menar ärligt talat alltså vissa människor tar inte sånt lika bra som andra och vissa kallade honom för en nu liksom när han lägger ner det Att han var liksom feg Och liksom svag för att han kunde inte stå emot All det här skit Ja men hur många av oss tar egentligen Hat och mordhot Från hundrat Alltså tusentals antagligen Människor per dag inte Ingen, många, ingen av oss gör det Så och även ifall vi är Så pass starka att vi skulle kunna ta det Alla är inte det Alla är inte likadana Så fuck you men jag är så väldigt, väldigt passionerad Du trycker på en fågel Och ska akta dig för Super Mario-rör det... Tänk dig detta Sätt detta i perspektiv nu Max Ett fågelspel Där du trycker på en fågel Så att han ska undvika Super Detta gjorde så att folk blev så fucking arga Att de vill mordhota en människa Det kanske är folk som tycker om djur väldigt... Dör fågeln ibland <laughs> Så kan man se det. Eller det är enda jag kan se. Om man, om man krockar i rören så ramlar den ner på marken. Jag vet inte om den dör, men... Den ligger på marken, ja. hur kan man bli så otroligt arg på... Folk är dumma, okej? Okay? Folk är efterblivna. Inget ja. illa mot någon. Jag använder att mord jag gillar när jag lägger till i inget till mot någon. <laughs> Nej, det är något <laughs> Men någon. Men ni suger. Ja, precis. Förutom alla som är rasister. Och homofober. Ja, det är bort med er. Usch. Om ni lyssnar på den här podcasten. Vet ni vad? Max är gay. Va? Va? <laughs> Max är helt straight, ladies. Ladies. Jag måste hämta en laddare. Okay. <laughs> Nej, jag måste. Jag kommer om en sekund. Det här ska vara kvar i podcasten. Äh, men... En sekund kanske. Då men... lite... <laughs> om folk som är dumma i huvudet. Gör du något om jag tror på lite feminism? Jacob, äh, detta an... det. Om... Ja, det han... handlar inte om äh, feminister i sig, utan detta handlar om folk som är dumma i huvudet och inte fattar vad som är problemet. Okej, okay. ja, kör uh, då. Idag kom jag in i en diskussion, nämligen. För vi pratade lite om uh, uh, hur, uh, hur man ska kunna uh, respektera varandra och annat skit. Och vi kom in på den här diskussionen, du vet, med hår. med hår. olika kroppsdelar. Jaha, jaha okej. Okay. Ja. Uh. Uh, och den här människan han menar, Alltså jag, jag drar ju fram det liksom bara så att ja, det efterblivit ju att man äh, ens bryr sig om det överhuvudtaget. Men den här människan, den här mannen, du vet, stereotyp-mannen. Äh, var en liksom stereotypisk var... man? Ja, ja ja, han var muskelmannen. Oh. Nej men <laughs> okay. du vet, typ så jävla fucker. Vitt. Den här människan... <laughs> Whatever, det har ingen betydelse. kränkt man. <laughs> han, han menade på att tydligen så var det ohygieniskt att ha hår eh, i, i, i exempelvis i armhålan och sådär det, så, det är väl tvärtom i sådana och, fall och jag var liksom så, så okej, okay, eh, men du vet först och främst, vi föddes just på det här sättet och du kan ju inte dra det där argumentet att det är ohygieniskt, därför måste kvinnor eh, raka sig själv, därför om du sen tittar på oss, hur många män i jämförelse med kvinnor raka sig i armhålorna exempelvis. Inte jag. Ingen. Och då, med, och då bara han sa, nej men det är inte samma sak. Det då är, det är manligt och man bara sa, okej. Okay, men det är fortfarande ohygieniskt din fucker. Alltså, åh oh, jag har aldrig blivit så irriterad hela tiden för jag och så drar jag in så här, bara, men ja men vad då? Tycker du det är liksom nice när de har det då? Jag bara det min du måste förstå. Att min personliga åsikt eller din personliga åsikt har ingen fucking betydelse överhuvudtaget. Huvudsaken är att alla ska få göra vad fan de vill. Precis. Jag menar, det är det som. Jag ser det även folk som liksom säger så ja, ja, Jag stöttar det. Därför, jag tycker det är rätt nice och sådär. Ja, men din åsikt har som sagt. Oavsett om du tycker det är bra eller dåligt. Din åsikt har ingen betydelse i det här. Det enda som har en betydelse om är... om det är på en själv. Nej, men, ja, precis. Där är det den enda gången det har en betydelse. Om du sen tycker att det är nice eller inte, that's fine. Who cares? Men lägg inte i vad andra gör. Snälla. Åh, oh, oh shit. Oh my god. Det var väl, det var väldigt hjärndött, måste jag säga. Ja, jag ville ta livet av mig själv. Där. Ja. Det, det, men, ja, men nu, nu lämnar Puss, vi den avdelningen. Vi Förlåt, jag var tvungen. <laughs> Vi går vidare. Eh, jag tänkte börja med att säga så här. Vi lever idag i en värld där vi förkortar saker ganska mycket. Jag, ja. tänker, jag tänker dels på YOLO. Hata Och sådana saker. Eh, folk gillar att förkorta allt, eh, rent ut sagt. Helt enkelt så. Mm -hmm. Så därför tänkte jag när jag stod i duschen idag att varför varför heter det schampo och balsam? Var, varför heter varför står det schampo och balsam på flaskan när det är mycket lättare att säga till exempel balso eller, <laughs> eller eller eller schampsam. <laughs> Jag tycker att alla företag borde döpa om det till antingen Balso eller Schampsam. Va? <skratt> Filip. Vad? <skratt> Filip. <skratt> ja men är äh, är äh, seriöst, det är mycket lättare att säga och mycket roligare. L lite så, men ska det inte vara lite som när man säger chips och popcorn då, och man säger Chibo och Pobbe? <skratt> Jag har aldrig sagt chips och popcorn men, nej, tillsammans. Men tydligen har någon gjort det. <laughs> Chibe och pobbe. Ska vi ha lite chibbe och pobbe? Uh -huh. Nej, kirre. Så säger mm. vi i Stockholm. Ja, men okej, okay, men ni är ju dumma för huvudet. Förlåt, Stockholms människor. Jag älskar. Ja, ah, ja, vissa säger det när de... Kirre? Vi, ska... vi, Max? Vi, vi ska käka kirre och lere. Dricka lärre. <laughs> Alltså, varför gör folk så här? Alltså, varför måste vi... Ja, men varför... Alltså, jag gillar när man får korta saker, men varför måste vi spaj... liksom bajsa på det svenska språket? <laughs> det är ett rätt bra språk, vet ni. Alltså, man kan uttrycka sig väldigt, väldigt bra, tycker ja, jag. Vissa, tycker vissa, när de är i en viss ålder, tycker bara att så, så Nej, men uh, engelska är det alla, Så jag tänker att flytta till uh, Irland sen, så att jag kan snacka engelska hela tiden. För att uh, svenska är så dåligt. Men seriöst, ärligt talat, när jag bara språket så kan ni fattar. <laughs> det, det var det jag hade att säga om förkortningar. Ketchup och senap, vad sa man där då? Keshnapp. Ja, Nej, men ke man inte då? Keshe och sunne! På tal om korvar nu, pojkar, eh, så tänker jag göra en segway över till... Du ska eh... inte nämna segwayen, in, det var ju perfekt! <laughs> Filip! Okej, okay, jag börjar... <laughs> Få tal om korvar, pojkar. Men jag är inte med längre. Fuck you. Hej då. Nu är det bara... Käften, Jakob. Okej, okay, så jag börjar på en gång bara. Ja. Experter säger att en persons val av varm korv kan avslöja mycket om dennes personlighet. Hur stor penis han har. Det sägs inte. Eller hur det... nära kontakt han har med Max. Nej, men... Det som den säger... Oh, Max, personlighet. vad och du för korv? Ja, men, vänta, ja. vänta. Vad är din favoritkorv, Vänta, så här. Jag, vänta, jag Max, kommer till Max, det. Vänta, Max, vänta, Max, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Så här, nu. Det här är ett litet test. Ni ska välja en korv. En korv antingen en korv med ketchup och eller senap. Ja. Eller en ketchup... Nej, <laughs> en korv med... En korv med surkål och senap. Oj. En korv med chili. Med chile? chili? Chili. jag det här chili? Eller en korv med en massa kryddor. snapp alltså. snapp, Ja. Vad väljer ni? Jag vill ha en korv med ketchup och senap, tack. Ja, Men Oja. det säger ju inte vilken korv det är för jag vill gärna ha med en massa kött i och så. Nej, men en vanlig varmkorv. Ingen varm jävla korv. fucking Dennis varmkorv. Nej, men det, en, en, tänk dig äh, ett sånt här litet korvstånd <laughs> som står någonstans och man bara, tja en korv, vad vill ha på? Jag vill ha... Ja. Kuk. <laughs> Max, vad... <laughs> ja. Chili var, och ketchup och senap och... Äh, surkål. Surkål. Och eh, massa kryddor. Jag tar ketchup och senap också. Det gör jag också. Och då ska vi läsa vad... Då är vi terrorister. Så här är det. Det är, det är egentligen från en sorts dating sida tror ah, jag. Men herregud, vad? <laughs> så här. Med tanke på att det är snart är alla hjärtans dag och så vidare. ja okej. Okay. Just det. Ojsan. <laughs> Hoppsan. Så här. Vi är den här personligheten. Alla som gillar en korv med bara en skvätt ketchup och eller senap är tillbakalutad och har en om det inte är trasigt lagar det inte filosofi. Att, att, använda, vänta, att använda grundläggande pålägg visar en tro på att den enklaste inställningen till livet är bäst. Om det är du, njut av det faktum att du lätt nöjer dig som med en mysig filmkväll. Men tänk på att din partner kan längta efter mer spontana äventyr ibland. Dejtar du en sån här typ? Om du är ute efter att lägga till krydda i sovrummet då måste du ta ansvar och visa din partner, partner exakt vad du vill. Men oroa dig inte. Deras flexibla karaktär betyder att de är redo att testa nya saker. Ah. Allt detta utifrån en korv med ketchup och eller senap. Men stämmer det alltid exakt på personen? Ja. <laughs> ja. Det, Max, det känner du inte igen dig själv? Ja, jo, jo. Eh, alltså jag gillar röstad lök också men det fanns inte med i alternativet ja. det, det fanns jag tyckte jag, jag att de hade rätt så dåligt utbud där för jag, jag tyckte faktiskt också det vem vem tar ens surkål menar jag. <laughs> ja, jag har aldrig hört det nej inte jag heller um, jag har sett det typ en kalanka serie och jag tyckte det var weird <laughs> jag har aldrig. Jag, det är kanske mer en amerikansk grej <laughs> uh, för den, testet var på engelska egentligen då borde de få stryk det borde de mm. uh, så. Där lärde vi oss någonting nytt. Mm. Det lärde vi oss någonting nytt. Det lät drömlikt va? Och på tal om drömmar så hade jag en dröm eh, här om sistens. Nej vänta, det var idag jag tror jag hade den. Ja, drömde jag... jag. Eller jag fortsätter. <laughs> eh, du kan ta din efteråt. Ja, precis, du kan ta din dröm sen. Men så här var det. Eh, jag drömde att jag skulle leta någon sorts praktikplats någonstans. <laughs> Och jag gick på gatan. Helt plötsligt så stötte jag på min gamla kompis från högstadiet. Eller ja, från mellanstadiet kanske var. Eh, Bruno Eriksson. Han hette faktiskt Erik. Oj. Eh, men vi kan, vi kan kalla honom för Bruno. Niklas. Bruno, Bruno. okej okay, Bruno. Brunos mamma hade... <laughs> Vad jävla. I, I drömmen hade Brunos mamma en Uh, en häst. <laughs> som lå. Kan, Jakob, kan du gissa var hästen uh, var i Sverige? I krona. Nej. Hos I Skurup. Okej, okay, oh! vad bra. <laughs> Han sa att hästen var i Skurup. Uh, <laughs> så där Jakob bor alltså. Vad gjorde den där? D där den hade sitt stall där. <laughs> Så jag åkte på praktik i Skurup för att jag skulle sköta en häst. Men när jag kom dit så på något mystiskt sätt så förvandlades jag till en hund. Alltså jag, jag kände mig som en människa fast i en hundskropp. Och alla visste att jag hade förvandlats till en hund. Och de bara, men Filip ska vi inte gå ut nu? Nej, det är så lerigt ute. <skratt> uh, och uh, jag blev aldrig normal igen. <skratt> Vad det var... Var det min hund då? Nej, jag var faktiskt min hund. <skratt> <skratt> Vad är det bra för? Då, det var en dröm, Jakob. Filip, du är dålig på drömmar. <skratt> <Jaha. Yeah. skratt> ja. Ja. jag tänkte bara berätta det. Det var fint. Det var fint. Det var en väldigt vakom berättelse. <skratt> drömmar är väldigt fina. En grej, gre tid finns inte i drömmar Det är så jävla nice ja, det, det finns nice. inte Alltså, det finns inte tid Allt bara händer och man är så fullkomligt i nyhet Och man är medveten om allt I och med att det är ens egen tanke liksom. Det är avslappnande På det sättet tycker jag drömmar. Ja, det är helt fantastiskt hade du en dröm, Max? Ja, det var inte så speciellt, men det var sommar. Och det var jävligt nice. Och de hade öppnat eh, en... Eh, vad hette det? China Box precis, vid ribban i Malmö, vid stranden. Det finns inte, men det, där fanns det liksom. Och det var mer som ett kafé. De... Men vi, vi, jag och Axel i alla fall, vi köpte China Box Och eh, vi, vi var vid stranden, och det var sommar. Och det var skitgött. I alla fall... Vad <laughs> är det allt? Jag trodde du jag... skulle komma till en poäng Nej, var... men vad fan drömmar Det var bara något som hände där ja, eh... <laughs> Men jag trodde det skulle hända något kul <laughs> ja, Jag kommer ihåg att jag var lite sur Axel För att han fick mer mat <laughs> Och <laughs> och jag var glad när jag vaknade Att jag hade inte hade slösat pengar på riktigt Eller glad var jag men inte men, men vi köpte Det var bara sommar, det var jävligt nice Det var skitskönt väder <laughs> jag jag sa förresten eh, från klockan efter vi snackade igår. Klockan åtta till elva. Nu är alltså detta på riktigt. För, för jag hade varit uppe hela natten och jobbat. Nej, jag hade inte varit uppe hela natten och jobbat. Men jag hade varit uppe hela natten och sen jobbat så jag var helt död när jag skulle sova. Och på tal om att vi snackade igår. Mm. Jag vet jag vet varför eh, jag drömde om skurupp. Alltså. Ja. Det, det var för att du, Max Du, du frågade Jakob om eh, hur det är i upp <laughs> ja. Det måste ha varit det ja, som det triggade det. Ja, det måste ha varit det som triggade igång Och det var faktiskt eh. riktigt skön Vårkänsla i vädret igår också Det kan ha påverkat vädret i min dröm I och med att det var sommaren skitnice Så kan det vara Det var jättevackert väder igång mm. Det var jättevackert väder idag alltså Nej, Inte som man. igår, igår var det verkligen lite Vårkänsla över ja man är liksom man, ja absolut skedde som att uh, han snusar nu varan han han var och på snusar lite han försvinner nu snart igen men han <laughs> han är uppe han är snusar han är nu uppe och är är lite där han är fortfarande vid liv i alla fall ja, han, han, till han, är han är på gång ja precis han är på gång svagt på gång han snusar Jo, och men vi snackar om alla Elias jag tänkte Filip, Jakob, hur ska du fira Alla stan då? Förmodligen med en Ben Jerry's. Åh. Oh, oh, jag ja, vill Max. också ha det. Får jag också? Ja. Max åkte. till. Fast nej, eh, vänta, då kanske, inte jag, då kanske jag, fortfarande kommer lida av fettma det kanske inte blir. Ja, Men vem prisa i kör den då? Ja. Det är fan ja, jag, det är Jag kör då, jag kör Man ändå. måste visa sig kärlek till sig själv. Karpas. Max, hur ska ja. du fira alla hjärtans dag. Ja, det var inspirerande faktiskt med Ben Jerrys. <laughs> jag, vet, jag tror det att det är ganska inte. standard Nej, för Nej, det är Du På fredag. På, på, på fredag. fredag. Du, kan, du kan ju åka upp till Filip. Ja, det kanske det Jag har ingen dejt eller så. Ja. ja! Var bor du? Jag bor i Stockholm i Solna. <laughs> <laughs> ah, Nej, vänta. Okay. Tvärtom. I Solna i Stockholm. <laughs> Fan vad nice. Ja. Men vi kan det kanske skypa på allhärtans dag och äta oh. Ben Jerry's. <laughs> ja, det låter fantastiskt. <laughs> och snacka om våra hjärtan. Ja. Det är en knepig uppfinning. Ja. Men den håller jag tänkte oss ju... i i alla fall. Jag tänkte ju göra som så att jag skulle skära ut mitt eget hjärta och sen postade till dig, Filip. Men vad snällt. Men ska du inte göra någonting för din flickvän, för du är faktiskt den enda av oss här som har mm. en kärresta. Det är ju bara jobbigt. Är det bara jobbigt? Det är fan bara jobb. Men du måste ju visa lite äh, lite äh, kärlek. Ja, men det gör ju hela tiden. Filip, det är det enda jag gör. Det tror inte Konstant. Jag på. Alltså jag du... behöver inte en dag för att visa så mycket men, kärlek men, för min fru. fru. Ska ni inte göra något extra mysigt? Typ? Nej, jag gör något extra mysigt varje helg. Gör du det? Ja. Vilken fantastisk pojkvän du är. Ja, men jag är ju det. Jag har pengar, förstås. <laughs> pengar? Jag har du pengar? Jag har inte så mycket pengar. Vad gör du nu för timme, är liksom? jag, jag är arbetslös ja. och jobbar lite. Ja, precis. Som <laughs> jag. I kanten. Ja, ja. Så det är lite hipp som happ, liksom. Ja. Men det, det är kul att vara arbetslös. <haha> och det är kul med flickvän så uh, men jag tänkte säga som så här jag ville egentligen typ skicka dig någonting för det någonting jättegulligt i posten men jag vet inte riktigt vad jag skulle göra oh. jag funderar först på att skicka dig typ bara uh, en påse med love. ja oh. oh, love, love. jag förstår nej Nähä. det var inte det jag tänkte bara en påse med löv <laughs> En, eller en kartong med löv. Så när du öppnar den så är den liksom bara löv. Ja, massa löv. Ja, Ma, ja massa löv. Mm. <laughs> det tänkte inte jag ens på. <laughs> jag, jag vill bara ge så... dig en massa men det löv. det var ju skitfint. Bara massa löv. <laughs> det, är det, det är det som... Men... Ja, jag löv. Men Då vet jag att jag att när tänkt på mig. När vintern mig, i alla kommer så försvinner ju all löv. Det är därför man är så deprimerad. Och så... Det, det kan förklara varför jag inte har någon kärlek i mitt liv. Ja, yeah. Jag tänkte ju på... Jag förstår, tänkte ni, förstår ni mitt skämt? Ja, mm. Philip Winter. Ja, ja, ja. Mm. Ja, det var... Shit. O Ordvitsen bara eskalerar. Oh. Ja. Wow! Men jag tänkte liksom så här, an antingen löven då, eller så skulle jag skicka dig typ en sån här en bit kladdkaka. Alltså jo. i ett kuvert. Nej. Jo, i ett kuvert. Okay, ja. Så att kuvertet blir liksom lite, så du vet, brun-svart. Så att du ser att det liksom rinner framför igenom. mig, precis. Det igenom och så står det där bara liksom Philip Winter och sen under till adressen Puss. <laughs> till adressen Puss. <laughs> Nej, men alltså under till adressen. Vet så du vad jag mm. precis fick på mejlen? Nej. Vår första, vårt första mail till Hej Podcasts mejlen. Ja, nu. <laughs> vi läser ja. upp det nu på en gång Ska vi ta det nu eller ska vi Ja då ska vi spara det till sist så kan vi kolla om vi har fått vi, något vi, vi, Någon annanstans vi, Ja vi kan, vi kan spara det till sist Ja, bra. Ska vi, Skulle vi snacka om medelårsbossen Eller vad <laughs> Alltså det, det finns ett program som heter Tonårsbossen där eh, Familjen lämnar över eh, Månadslönen Till tonåringen så ska tonåringen Sköta om hela Hushållet och Aha. skit Och tonåringar är som du kanske vet Inte så smarta, nej förlåt nej. Uh, Det var inte meningen Men må, de, som, de som är med i det här programmet är jag är såna smart här, Är såna här bitches som helt enkelt Bara har uh, bestämt sig för att Ja men nu har jag, menar, jag är 20 000 Så det är ju dags att köpa in typ så här färdigrätter Och ha det i en månad Aha. Och sen bara köpa skor till mig själv. För därför att jag är en jävla bitch. Och sen i slutet så, där, så är alla någonting. Uh, medelåldersbossen skulle vara världens gråaste program. Ja, det är ju liksom så här att de... Det här är en, uh, en snubbe som fortfarande bor hemma. Han är typ 40 år gammal. Mm. Han bor hos sin mamma och pappa. Och uh, de bestämmer sig för att de ska ge över pengarna till honom nu här. Ja. Då skjuter han sin mamma. <laughs> Det, nu fick det färg. Rött. <laughs> Rött. Ja. Nej, men i alla fall, Medelålersbossen tar de här pengarna och han där som är programledare, jag vet inte vad han heter. Det kanske är han från. Det kanske är Grimlund. Lyx, ja, det, det är Robert Grimlund som står Nej, där. Patrik. Ja, Patrik Grimlund, eller hur? Max. Ja, Patrick är Patrik från Google? Pa, Patrik Grimlund står där och han säger liksom så här: Ja. Nu är det dags att du tar alla pengar J Jens Rune. Ja. Och han bara, okej okay, jag ska göra det här. Så han tar alla pengarna. Och så ska han liksom så här köpa in saker men allt, allt han liksom så här bara, ja jag har bestämt att jag ska köpa en massa Mountain Dew och några Burn och så och kanske några X-Ray för de är rätt billiga så jag kan köpa ett par flak. Och sen så ska jag ha och sånt skit och så får vi äta Uh, Någon equivalent till typ Pop-tarts <laughs> Kan du säga <laughs> någonting bra då? Va? Vad är det? Ja men Okej, okay, han sa liksom så här Flingor ja. Och uh, rostat bröd Det är det, och resten av pengarna Som är typ 15 000 De, de går till mina anime-figurer Mina hentaifigurer. Och Robert Grimlund sa ah, ja det, det, det är ett bra val För jag ser vilka du har där Så sitter han i skåpet bara en massa så nakna kvinnor Som liksom där mm, jag har den där ja. Och Robert Grimlund är ju som vi alla vet En väldigt stor fan av eh, Hentai Så han liksom bara såhär, kan jag få den här Om du får lite pengar av mig Och det, de, de skulle egentligen klippa ut det Men de sitter där, du vet kameran liksom ligger där en bit bort Och man ser och de snackar där bara, kan du Kom igen, kan du, du ge mig den om du ger dig lite extra pengar Och han, han vill inte sälja den Därför att han är han är sämst Han är jättedålig Och det går ju jättebra hela, hela månaden Och hans föräldrar blir skitglada Därför att när någon sen är slut Så har han faktiskt sparat 10 kronor nice. och, och sen lär sig Alla någonting, speciellt Patrik Rimlund Att man inte kan Bara stjäla folks eh, Hentai-figurer, då åker man faktiskt I fängelse Det låter, ja, det är bra det, det var med... Vill någon tillägga någonting? Nej. Jag, jag tycker det är ganska bra så Det låter schysst. En, men alltså det programmet finns på riktigt. Det andra då? Eh, Thomas Bossen, ja. ja. Ja. Fan vad tråkigt. <laughs> ja! Då alltså, har hällt rätt. Men... Ja. Ja, men det är verkligen ett sånt här, ett sånt jävla pisseprogram där Reality, de får börja i dumma huvudet ja, precis, dumma i i början och sen i slutet så bara, ja, men lärde du någonting? Ja, jag lärde mig att jag ska vara snäll mot min mamma, för <laughs> hon är så snäll ja. yeah. Det vore ju faktiskt bra om det gick åt helvete där också precis som i lyxfällan Ja, eller... ja, Patrik Grimlunds Rimlunds alla pengarna <laughs> han bara, så han åkte i fängelse ändå <laughs> Ja, men allting går ju till helvete allting när pratar Grimlund är med nu. För han var liksom så här: ja, den här gången kommer du ibland och undrar nu när du håller det här istället för lyxfällande. För jag fick ju sparken från det. Så bara han ser alla pengarna där, för han har ju jättedålig lön nu. Så han tar alla pengarna och så rymmer han iväg så kameramannen står kvar och liksom bara ser honom springa. Och så flyger, du vet så här, komiskt hur det flyger liksom så pengar ur Settlar. hans briefcase liksom. Där han bara, ni fångar mig aldrig fuckers! Patrick Grimlund Peace out Motherfucker Och så skjuter han mot kameramannen Och han skjuter kameran Och den liksom faller ner på marken så där, Men det funkar fortfarande Det är bara liksom så <skratt> <skratt> Patrick Grimlund allihopa <skratt> Patrick Grimlund Eftersom att vi har en gäst idag så hade jag tänkt komma med en återkommande lek varje gång vi har en gäst som kommer precis efter eh, Random Talk, när vi har snackat av oss lite. Då tänkte jag göra en lek som, som jag har tagit från Shane Dawson's podcast faktiskt. Den här leken går alltså ut på att jag har skrivit in är bla bla bla, punkt, K punkt, punkt, K uh, på Google. Så mm. kommer det upp så här, ni vet, det kommer upp förslag på ja. vad man kan söka ja. på, vad folk har sökt på. Uh, till exempel, är Justin Bieber kommer <laughs> upp om jag, om jag skriver är Justin Bieber så kommer det upp är Justin Bieber bög? Är Justin Bieber pappa? Ja. Är Justin Bieber bla bla bla? Sådär. Och jag ska ge er fyra alternativ Varav ett är fel. Och ni ska komma på vilket som är fel. Kommer ni på? Kommer ni på vilket som är fel får ni en poäng. Och Jakobslag en poäng. Eh, måste vi kalla det, eller ja, ja, ja. <laughs> jag, jag. Jag tänker räkna poängen varje gång vi har en gäst så det liksom slås ihop. Ja, eh, och eh, har, ni, har ni fel. Så får jag en poäng Filips lag Oj. Nej men fuck you Filip, Du får inga poäng Jag kommer få poäng Han, Du är rasist Nej Den första frågan är så här <coughs> Är Johio punkt, punkt, punkt, Ett Gay Finns med Två En utomjording <laughs> Tre En transa Oj Eller fyra Oskuld Eh Oskuld jag tror utomjordingen inte finns med Ska ni komma, komma överens om någonting Eller har ni individuella svar? Jag, jag säger oskuld Jag säger fan utomjording Därför jag är bäst, Filip, jag, jag, är jag, bäst. jag säger faktiskt att Jakob har rätt ah. Jag är bäst Utomjording fanns inte med Nej precis, jag sa ju det Varför, varför skulle man fråga om man är oskuld Om man inte är jätte, jättesorglig Oj Förlåt, det var inte meningen Jag ville bara att ni skulle vara mina kompisar Fråga två Hitler är Ett, bäst Två Död Tre, solen Eller fyra, en superhjälte äh, Jag tror att en superhjälte inte är med fått sol och så wacky att det måste ja, vara med Jag tror också. Jag tror jag håller med Jakob här faktiskt Tror ni på en superhjälte? Ja Det är rätt ja, jag tänkte det. Folk har sökt på Hitler är solen det, det låter som en grej som jag skulle Liksom photoshoppa Till Twitter Tänk om Joheo var en häst Tänk om Hitler var solen Ja men, men Solen kan väl symbolisera Gud liksom. Säka, Kanske folk som dyrkar Hitler så kan det vara så han kan han är... det var. ja. Eller så är bara folk väldigt, väldigt dumma Ja, det också Ja, att de verkligen tror Nej. Att han är i solen ja. Ja, men alltså... ja, okej. Ja. Ska jag gå vidare till fråga tre ja. mm, mm, mm. Den lyder så här Willem Dafoe is ett A child molester 2. A shithead 3. Hot Eller fyra Ugly Shithead jag tror att ugly inte kommer upp Jag ni... yeah. tror, tror att ugly är fel Ja, jag tror att det inte kommer upp Jag tror shit här Det som är fel svar mm. Eller det som inte kommer upp Helt enkelt mm. Är A child molester Oj, <laughs> herregud mm. Juster. <laughs> jag går till fyra nu då Ja Steven Spielberg is et evil Två. Playing Minecraft. Tre. Overrated. Eller fyra. Steven Spielberg, Israel. Israel. Jag tror att e inte kommer upp. Okej. Jag tror playing Minecraft tror den kommer upp av för att det är säkert är en Youtube-kanal, precis som han där... Uh, uh, vad fan heter han? Vad uh, fan heter han? Uh, Christopher Walken Där det är det Christopher Walken som gör walkthroughs på spel. <laughs> ja, det okay. finns. Det är någon som gör en imitation av Christopher Walken och spelar spel. Bara, wow! Ja, jag, jag, jag, jag har faktiskt sett imitationer eh, av Leif Givi Persson som spelar spel. <laughs> så ja, ja jag, jag förstår. Men ja, man måste ju vara eh, <laughs> jag kanske skiter i att räkna poängen eftersom att ni har individuella svar ändå så skitsamma. Ja, men jag vann jag. ju ändå. Jag Nä? har ju två poäng redan. Ja. Ja, men det är inte färdigt. <laughs> jag, jag räknar bara för den här gången. Ja, ja men säg nu vad som var Ja, det, det som, eh, som inte kommer upp är Steven Spielberg is playing Minecraft. Okej. Okay. Och med den fina eh, munspelsövergången går vi till den sista frågan. Nej. Och eftersom att vår gäst heter Max <går> oh, så oh sökte jag på Max är. <laughs> Max är. Vad kommer upp då, kan ni undra? Jo, tre av de här grejerna kommer upp. Ett, bäst. Två, dum. <laughs> tre, ett dödligt virus. Fyra, död. Åh <laughs> oh, nej, det här var ju svårt. Är det jag då? Det var liksom de menade. <laughs> bara bara max. Ja, ja. Det var det, var kan, det sista, var du. sa du. Ja. Död var det sista Jag, jag, jag hoppas på den, Vilken var den andra som du sa Den andra var dum ja, Nej men Max bäst dum, dödligt virus du död. Ja död, det är jag ju fan heller <laughs> Det är det enda jag, jag kan vara helt säker på Jag väljer dödligt virus Bara för att Jakob hade rätt ja... Ett dödligt virus kom inte upp Då vann jag Det gjorde du nog Ja, jag fick tre poäng. Max fick bara två. Och jag fick väl kanske. Du en fick ingenting. Ja. Nej, du fick inte vara med. Det var inget som vi tyst. Jo, jag hade rätt. Nej, det är ju Ingen av oss svarade Ni... rätt på Willem Defoe. Ja, men du... Ja, ja, du har rätt poäng. Här, jag vann. Okej, okay, bra. Jag känner mig rätt. Ja, det var var meningen, lilla Google-lek. Det var jättebra. Ja. Det var fint klapp klapp klapp klapp klapp jag älskar dig åff oh, vid oh. Twitter dicks of the week. Yeah. Twitter dicks of my asshole. Of... Ooh. Tack Max. <laughs> Veckans Twitter dick. Jakob, vem är din veckas Twitter dick? Jag kommer inte på någon. Precis. Det finns ingen. <laughs> Vi har ändå gått tillräckligt länge nu. Så. Ja, och, och Max vet, har inte Twitter så han äh, men vi in... fixar jag tycker att vi måste ju fixa så att han har Twitter i slutet av programmet så att vi kan. Ja, men precis. Länka folk till honom. Men jag, jag vet inte men, hur aktiva kommer att vara där. Ska man skriva till personerna? Sunna skiner idag. Max, du måste börja vara aktiv där nu. <laughs> jag måste. Ja, för det the fans. För the fans. Ja. Jaha, för, för har jag fans nu? Ja, nu har du. Max, du vet, grejen är att du kommer behöva Twitter sen i vilket fall som helst när du börjar göra videoklipp ordentligt. Därför att man, alltså, Twitter hjälper väldigt, väldigt mycket med att sprida sitt skit. Det är så? Det är väldigt viktigt att vara med där. Och hänga med. Twitter. För att gå tillbaka lite till ämnet så... <här> ja, häst! Tänkte jag säga att jag har inte heller någon riktig Twitter-dick den här veckan. För att det har inte varit någon som har varit en riktig dick den här veckan. Du är veckan. en dick! Men eh, en äcklig trend jag har funnit på Facebook. Ja, nu knackar det här. Ja. Ursäkta det där lilla avbrottet. Det var min mor som kom upp med... Dagens sömntablett. Så du kan ha ännu mer crazy dreams. Ja, nu ska jag köka den. Vänta. Spela en låt till honom så att han inte blir nervös. Nej, men nu är jag klar. Vad fan sa jag för något? Jag hittade en trend på Facebook. Ja. Och det är att man lägger upp ett videoklipp på sig själv där man sveper en öl. Eh, och man nominerar folk till att göra det. Ja det är... man skriver så här. Ah, eh, jag tycker det är väldigt äckligt bara. <laughs> jag stör mig <laughs> på det. Vad då så man bara liksom folk så här, bara, ni ska dricka du... en öl i har 24 timmar på er annars så är ni skyldiga mig ett flak öl, typ. Varför gör någon det överhuvudtaget? Jag menar, du kan inte göra så så vadå, om någon inte svarar sen så säger jag om du skulle mig flaka, då har jag sagt fuck you, du kan ta dig i röven någonstans sen hade jag tagit bort honom på, från Facebook. Men alla som gör sånt där är gangsters och de har kontakter. Ja så såklart. Va? Så är det. Jaha. Så om man inte Varför gör har som de, de säger... Varför håller du dem på Facebook då? Ja, bra fråga. <laughs> då håller och på med din jävla gangsterrap. Gangster. Det är inte gangster, det, det, är, det Jag har valt att kalla det glittrig rap <laughs> För att jag, jag vill inte ha förortsrap Jag vill inte ha gangsterrap Jag vill inte ha äh, emo-rap Jag har en... min egen Jag har glittrig rap Kan du göra en nästa gång som är jätteglad då Där du är, har typ rosa hår Ja mm. Och så är det glitter överallt Den ska jag ha eh, Den ska heta rosa I och rosa. att du tänkte att den, förra, den nästa ska heta grå det, på tal om det, den får, kommer inte heta grå längre. Kommer den heta rosa? <laughs> Nej, den... <laughs> <laughs> jag vet inte var den kommer heta. Jag börjar på en annan text istället. Jag äh... han inte, inte spelat in någonting i helgen som jag sa förra gången. Jag Att Jag, jag, kom, skulle. jag, jag... Gör du egna beats och så också. Precis. Du, fan vad nice. Vad sitter du och gör dem för program? ProTools. Pro tools. Okay. Det är typ sånt yes. för handikappade människor som man inte riktigt kan göra. Men förlåt Filip. Du kan ingenting. <laughs> jag vet ingenting. Förlåt. Jag vet inte vad jag pratar om. Förlåt Filip. Du är jätteduktig. Jag vill pussa där på kinden. ProTools använder ju ProS. Jaha. Är Jaja, så det heter ju ProTools. Ja. Vad det det du gick på eller? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Jag kom en sak som jag kunde köra som Twitter. En Bara en sak från Twitter. Som jag tycker att alla borde kolla eh, på min Twitter, då, @pixelpie därför att det är typiskt. Eh, där har jag nyligen lagt upp en bild på Johio som en häst. Eh, <laughs> och den bilden behöver mer retweets. Eh, jag kommer lägga upp antagligen en bild där Johio är någonting varje lördag, bara så att ni vet. <laughs> varje gång det är Melodifestivalen alltså, för jag tittar inte på det så jag lägger upp bilder istället på Johio som andra saker som objekt eller som yeah. djur eller som vad som helst och om, om ni vill också så kan ni titta på de här bilderna som jag gjorde på Philip Winter uh, där han är olika saker <laughs> som exempelvis um, Philip Sprinter eller ja. Philip Hyacinter eller sådana där saker ja yeah. Filip uh, Hoya då var ju en personlig favorit. <laughs> ja, den var faktiskt bra. Den var, den var riktigt bra. Så yeah, so det är min dick. <laughs> Nej. <Den här>. <laughs> <laughs> Att du var dicken. <laughs> jag var, var madicken. <laughs> ja då. Madicken, madicken. <laughs> jag har <skratt> <Djokovs -pinnister skratt> Piluta, piluta, piluta, luta dig, piluta dig, piluta dig, piluta dig, piluta, dig, piluta, dig piluta, piluta dig. låter lite som om man ska säga på ett fint sex ha, ha, på ett fint sätt ha sex piluta med dig. Ja, precis. Så bara, jag ska piluta dig. Jag ska knulla dig. Ja, hårt. Jag ska piluta dig så gott jag kan. Jag ska piluta dig, din jäveln. Jag ska pilota dig hela vägen till Bråkmakagatan. I will pilota you, <laughs> motherfucker. <laughs> Bråkmakagatan. Ja, jag ska pilota dig hela vägen till Bråkmakagatan, motherfucker. Säger du det? Ja, de gör det. I den nya Ska vi inte göra den versionen, Max? Där det är liksom så här... Uh, uh, vad, fan vad fan heter så här? Jag glömde vad den heter Lot Lotta på Bråkmakargatan Lot Lotta på Bråkmakargatan Reborn ja. uh, Eller Revengeance ja. Eller någonting sånt uh, <laughs> Lotta lotta på Bråkmakargatan the, the Revenge <laughs> och, och så <laughs> är det liksom on. den här bara <laughs> så, så bara hon skjuter någon Sådär nu men vad var det hon brukade jag... säga? Det hon hade var någon sån catchphrase man säger. Hon sa, Åh oh shit vad det kliar i min vagina? Nej nej jag hon sa något. <laughs> hon, jag, jag kommer ihåg att hon hade en gris ja, eh, som vi gick runt på. Vad heter den? det Det är den som Det är den som ska hitta. Jag tror den heter Satan. Nej du stakar ju shit. <laughs> Nej, Max, det är sant. Om du spelade bandet baklänges så sa hon liksom så här bara Satan, vad är du? Och grisen liksom sa så, så det är Satan alltså? Ja. Lotta på Bråkmakargatan är bara en enda stor exorcist guy som bara väntar på att hända. Den är farlig för barn. Den är rätt så farlig för barn. De kanske börjar tro på Satan och vi vet ju vad vi tycker om det här i den här podcasten där vi alla är kristna. Nej, vi tycker mm -hmm. ingenting. Nej, vi, bara... vi har inte en åsikt. Vi är kristna som fan här. Jag är i alla fall inte <laughs> <laughs> jag, jag är buddhist. Ja, men jag då. Jag är... Extremist. Jag, jag är vinterist. Det betyder att jag går naken på Solnas gator. <laughs> Jaha. Ja, just det, vinterist. <laughs> Max var... Ja. <laughs> Precis som Filip Winter då, alltså. ni vet, om ni går så kommer han gå in på typ snabbköpet och springa där naken med sin <coughs> långa snabel viftande till höger och vänster. På alla hjärtan. Jag tycker att <coughs> på alla hjärtans står jag. Ja, han bara springer där bara så kramar mig, kramar mig naken och hans penis floppar från höger och vänster. Liksom så bara, brrupp, brrupp. Och alla bara liksom, Aah! det är Filip Winter igen, nej! Och alla bara kramar. Mig. Alla, alla, alla är inte redo på det. För du vet, in, alla såhär, vissa i snabbköpet, du vet de står där, liksom, några står och tittar på varor, liksom här, visar med sina barn och sånt och så Så är det någon i kassan liksom så så plip, plip, plip mm. Och helt plötsligt ingen ingenstans liksom bara, plip, plip mm. boom Dörren öppnas och bara du kommer in, du bara liksom så står naken där, och du står bredbent och har armarna, äh, händerna på liksom så, dina höfter Nej, och, nej, nej, jag har dem uppåt så jag står som Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej jo. Du har dem på, okej, okay, du, du måste ju först ha slagit upp dörren så du står så och sen ja. sätter du ner äh, händerna där alla tittar mot dig och du säger Det är dags för en kram <laughs> och alla bara liksom här, handlar bakom han bakom disken, han liksom tappar varan Och den blippar en gång till bara blip, Och så tittar han bak, sen är han en Och så står där att det är alla han står Och de bara, nej Inte igen <här> <här> <här> Och du bara springer in i butiken Och bara börjar jaga alla Jag vill ha en kram <här> <här> Och alla bara, nej, hur kunde vi glömma dig Den dagen igen, det är Filip Winter Nej <här> Och du bara, <här> det är en bra idé till en sketch och han bakom disken försöker fly, men han har fastnat, han fastnar med benet där under den här jävla grejen som gör så att bandet går vidare, man kan trycka ner en som guidar så att bandet går vidare om man vill och han bara, han fastnar där med foten han bara, nej, nej och du hoppar upp där och du bara hoppar på honom och börjar krama honom som fan så du ligger där naken på golvet över honom och han bara, nej och han bryter benet och det börjar liksom spruta blod från hans ben. För du verkligen knäcker det och benet går rakt igenom hans skinn liksom. Och det bara liksom... Så du täckte med blod. Och sen, sen flyr du platsen när han har fått blödet. Jag blir nästan lite rädd. Ja, men det är du, Filip. Så, så går du till nästa butik. Och innan du går ut ur butiken liksom... Dörrarna öppnas så där, du vet, liksom, bara... Så... I de här jävla portarna liksom bara Och så vänder du dig Mot butiken som nu är tum Med bara huvudet liksom så Och så gör du tummen upp Och ler Jättestort och bara eh. Äh? Och säger uh, <laughs> och så springer du Man runt. måste säga något typ Guess, guess you're closed Någon som <laughs> <laughs> guess, guess you're closed For all hearts day <laughs> All hearts day <laughs> <laughs> Och sen bajsar på golvet Vi har fått in en fråga Två frågor Jag från en snubbe här Om ni också vill ställa frågor Hur gör de då Filip? Då gör de som så att de skickar mail till hejpodcast, h e -Y, podcast snabbla gmail.com eller går in på valfri social media, eller media, eller vad fan man säger, och Cake. hashtaggar hejpod, h e -Y, pod p o -D, och skriver din fråga. Mm. Eller, eller vad, vad ni nu vill säga till oss, ni kan säga, och vi fan vad bra ni är också. Eh, eller så kan ni skriva allt sånt här i eh, kommentarerna på Youtube eller vad fan ni nu lyssnar någonstans. Nej, vet inte. jag inte. Vi fick faktiskt vår första, eh, vårt första mejl någonsin eh, nu under inspelningen av podcasten. <laughs> Vilken tur. Och den var från Fabian Jämse no -oh. som, som skrev så här. God dagens, Filip och Jakob. Ni ville ha frågor, så här är några. Jag vet inte om frågorna kommer passa sig Riktigt för För podcasten Men bara för att han var vår första Mailicist så... Mailfascist <laughs> Mailperson Nej jag vet inte så, så jag, jag tycker att vi ska svara på hans frågor ändå. Bara för att han är snäll Okej, okay, första frågan lyder så här, Dumbledore, lyder så här. Eller? Dumbledore Nej jag bara Nu passar så jag bara visar vad vi var så <laughs> <your hand> <laughs> liksom. <laughs> jag liksom Jag blev rädd Vad händer nu? Ah, första frågan är så här. Dumbledore eller Gandalf? <laughs> <laughs> <laughs> Vad tycker ni? <laughs> Max? Ja, Dumbledore helt klart Varför då? Han dör ju För, ni Nej, jag gillar Harry Potter mer än Sagan av ringen Och <laughs> Han, Nej, han är Dumbledore en som... är ju trollkar Det är ju fan inte Gandalf Han gör ju ingenting med sin grej Jo Gandalf, Gandalf är ju också en trollkar jo, Jag gillar faktiskt också bättre Dumbledore gör... För han är typ konstig du... Och Gandalf ja, är bara typ skulle... en gammal gubbe ja, du... Jag skulle också välja Dumbledore han är mer karaktär tycker jag Ja. Mycket Dumbledore med. har en han, han blir ledsen i en film När han får dricka en massa äckligt vatten Ja ja just det Den var jätteäcklig att Så Han håller bara... gör... ah man och jag bara, ja! Han har lätt, mm. lätt vunnit i strid också Gandalfjör, jag trollar ju aldrig Nej. I Hobbit börjar han trolla ganska mycket ja, men han pallar inte Ja, jag tycker ändå det alltså Ja men han, han bara gör en sköld, det är allt han kan Ja, okej okay, då kanske lite. Han kan inte kasta elbollar eller göra en elsnopp. Ja, han kan säkert det Men nästa <laughs> fråga lyder så här som, som fina Fabien har ställt <laughs> Vad är det pinsammaste ni har varit med om? Någonsin. Det kan jag inte tänka på så här bara. Nej, det är svårt. När, när jag såg Filip naken i butiken och han sprang och liksom mig med sin tas. <här> ja, det var pinsamt. Det var rätt pinsamt. Jag vet inte vad det pinsammaste mm. jag har varit med om. Men jag vet en pinsam grej i alla fall som jag skulle kunna nämna. Donkey Kong. Va? Mm. Så här. Som som de flesta som lyssnar säkert vet så var jag ju 2009 med i Lilla Melodifestivalen. <laughs> Och... Eh, det visste inte Max. Vadå? Var du med i Melodifestivalen? Lilla Melodifestivalen. Ja, <laughs> ah, fan vad nice. Gappade du då? Ja. <laughs> Men det <laughs> som nice. var pinsamt ja. var jag var på väg till min ja. Ehm, Jag gick och käkade på ett äpple <laughs> och eh, vet ni vem Charlie Caper är? Nej. Jo tråkigare. Ja precis mm. en trollkarl. Han är sitt ja. Han, gör, han var, gjorde riktigt kula cool arena han, han trollar bort äpplet som ni <laughs> hand Nej så, så här. Och så hittar du det sen i ditt anus. Han och Ola Lindholm, det vet ni vem väl? Nej det, är. det vet jag inte. Ola Lindholm är han som ledde Wild Kids. Ja, okay, ja det vet jag vet Ja, Engelare. Ola. Han. Ja, i alla fall. De två stod och snackade. Och jag fick för mig att jag tänkte säga för jag hade precis sett Charlie trolla. Och jag bara Bra bra jobbat Charlie, sa jag. Och så hade jag munnen full med äpple. Och sen när jag gick in i sedan så hörde jag hur de bara garvar åt mig. Det var pinsamt, tycker jag. Fan, vi jävla rövhål. Vet vad du skulle gjort? Vet vad du skulle gjort, Filip? För, jag inte... för, att, för sista skattet. Du skulle ha hoppat ut Ur ditt rum med en jävla fucking Kalashnikov och skjuta dem i huvudet allihop Det fan lite överdrivet alltså, för det första... <laughs> jag, hade, jag hade ingen Kalashnikov faktiskt. Men, Max hur var det överdrivet Ja men för det första så kan, hade han Ingen Kalashnikov och för det andra så Är det tv så alla kommer fatta att det var han Så han kommer få åka i fängelse och för... Ja men vad har du för förslag då Ja men kunde väl bara slänga äpplet i ansiktet på dem Ja men någonting så att de dör Jaha uh... <laughs> Ja. Har, du någon, har du du har spelat mycket hit med <laughs> Det är skitnice Har du något förslag? Eh, alltså han använder ju ofta stripsnar Men typ eh, förgifta Någonting stod, stod de mot en vägg, Filip? För annars hade du kunnat gå bakom dem och använda Strypsnar på dem utan att de märkte. det och sen de stod bakom, ett bakom en vägg, men, men du kunde på en de stod i en korridor så det, liksom, ja. det var svårt att gå förbi dem. Men Filip du kunde knacka på en vägg så att en av dem sa, Hå? och sen så går de dit och kollar. Och den andra står kvar och inte gör någonting så länge så kunde du dra ett bort han, snod hans kläder, ställt dig och snackat med den andra och han hade ju inte märkt någonting för du har ju hans kläder. Mm. Sen har du bara strupsnarat honom också. Hem Ja, mm. Det ja, nej. Så. Jag tyck, ja, har ni gjort något pinsamt? Uh. Max, när gjorde du något pinsamt? Säg så att programmet funkar. så Nej. Max har aldrig gjort någonting pinsamt i hela världen. För han typ savar det genom att bara... <hör> <hör> <hör> <hör> nej, men alltså, pinsamt. Jag måste tänka här. Då går vi vidare, tycker jag. Vilka är era favoritserier? Slä, eh, TV eh, och favoritfilmer. Alltså favorit-TV-serier och favoritfilmer. Eh, kolla på klipp på Twin Peaks annons. Men eh, bra TV eh, ja. Scrubs Scrubsilja som så här kommer väldigt mycket. Eh, Scrubs är bra Det är en av få serier som jag har sett hela mm. eh, av. Jag gillar inte Scrubs uh, ja. nej. Vadå, det är inget personligt Jag tycker bara inte om Scrubs um, Jo, det är personligt mot mig mm. Ja, om nej kanske Det är lite så Och Jag har ju personligt. jättemånga, hur ska jag kunna säga allt detta? Ja, det är väldigt svårt att Får säga man bara en film, välja en eller Film brukar säga Pulp Fiction så där direkt när folk frågar Men det finns ju såklart fler filmer Som man har som favorit Därför Pulp Fiction är sexy Ja Mm det sånt Jag gillar eh, Olof en film. Olof. <clears throat> nej men om man ska säga liksom tävla men jag har ju jättemånga sådana grejer där. Jag gillar Break ba Breaking Bad. Vad gör du bra. Det var, en, den gillar, var bra. det. Den var sjynsjukt bra. Det var typ den sexigaste serien i hela världen. Är, jag... Scrubs och Breaking Bad är de enda serier jag har sett hela av. okej. Okay. Så gillar jag eh, Avatar The Last Airbender, inte filmen utan serien. Den är Fruktansvärt sexy. På alla sätt och vis. Bra, så såg du, du den på svenska? Nej, det gjorde jag inte. Jag såg den på engelska. Bra. Det var en jättebra serie. Men då har du ju sett den serien också till slutet, eller? Nej. <laughs> ja, men se den. Är, sista säsongen är ju det bästa. Och där är ju bara tre säsonger ju på helvete. Är det bara? Ja! Det känns som att det är skitmånga avsnitt. Nej. Där är bara, Jag tror det är 20 avsnitt i varje. Jaha, okej. Okay. Eh, sen tittade jag ju på Doctor Who också. Eh, Men det är väl Bajs Nej, men <laughs> nice. Det var jag sysslar med Och sen jag, min favoritfilm alltså Jag vet inte riktigt, jag vill säga Alien Den första Ja. Ah. Därför den är jättebra Den är bäst i hela världen Och om ni tycker annorlunda Om ni sa, men Aliens var bättre Nej, det var den inte Det är två jävligt olika filmer i sig. Ett är typ mer en skräckfilm Än vad Alien, Men, eh, nej. Alien får vara min favoritfilm. Sen Twilight, såklart. <laughs> Precis. Jag tycker de delar typ första plats. Och om ni undrar, så gör ja, jag skämtar. <laughs> min mm. min favorit-tv-serie som... Alltså, den som jag har som favorit brukar alltid vara den som jag just nu tittar på. Jakob när är du duschar. Ja. Till exempel när jag, när jag såg på Breaking Bad så var det ju såklart min favorit. Men eh, sen gick jag över och tittade på Dexter. Jag har fortfarande inte titta klart på Dexter. Ja, Dexter. Ja. Dexter är grym. Eh, så den var min favorit ett tag. Men nu har jag precis börjat titta på Heroes. Den mm. är grym. Och jag älskar ju superhjältar. Och eh, på favoritfilm så har jag faktiskt ingen favoritfilm. Men när folk frågar det så brukar jag säga att jag är ett väldigt stort fan av Marvel. Så. Ah, okay. och det, det, nu finns det bara en fråga kvar eh, och jag tror att jag kommer klippa bort några frågorna för att jag är <laughs> ja, skitsamma. Eh, alltså. Men den sista frågan eh, lyder så här: tycker, tycker ni om Alexander Bard? Alexander Bard. Ingen åsikt. Jag är en kompis brukar skoja mycket om honom. Varför då? <laughs> för att ja, du kan inte. Att, nej, men vi, bruk, nej vi, men vi skojar mycket kännsaker. Men vi brukar skatta åt Vi brukar skatta åt honom om hon är med honom. Han ganska barn. Ja, det är nej, lite det som är... Jag, när jag när jag snackar om Patrik Grimlund. Kan vi inte göra en så här grej där Patrik Grimlund och han är liksom tillsammans... Så här, vi typ måste buddy... bjuda in Patrik Grimlund. Ja. ja, men Patrik Grimlund och vad sa vi nu? Bard. De har en så här body... body movie, typ. Body cop movie. Uh, där de är liksom typ så här uh, där Patrik Grimlund är den här bad cop, och så är Bard uh, the good cop. Uh, och så heter den... Uh, grim for the Bard. Too grim for the Bard. Too grim for the Bard. Ja, det är min film. Så jag, det är vad jag tycker om. Nej, nej. The om. Bard and the... Few... Nej, the, the Bard and the... The Bard and the Grim. The Bard and the grimmiest. Och det, vi Nej, the the grim. Grim the och det visar sig att han är en valv hela tiden. Oja. Det är på missen. That's the movie. <laughs> nu har vi suttit och pratat i en timme och 45 minuter. Förmodligen ja. har jag klippt ner det till mindre. <laughs> ja. Men nu har vi snackat väldigt länge så jag tycker att vi börjar avrunda här lite grann. Var finner vi oss? hus. Hus. <laughs> I Jakobs hus finner vi Jakob. At PixelPie hittar ni mig. Yeah. At Pixel Pie. På Twitter. Ja, på Twits. Och, Och på, på, Juts H på YouTubes så hittar ni mig på Puxelpie. Samma sak där. Så that's it typ. Och så kan ni hitta oss på Facebook-sidan också. Och så är P Puxelpie. Om ni nu känner för det. Mm. Äh, mm. Philip Winter heter at Philip Winter GC, Eller at Philip Winter... På Twitter. Ja, men de kan bara gå in på www.filpinto.com så hittar ni allting där. Yeah. Och sen eh, Max. Nej, hitta mig. Eh, han, han, Hans twitter är att Max understräcker börjar. har du gjort en twitter åtminstone nu. Eh, nej, men du kommer göra den nu direkt efter detta. <laughs> Okej, okay, jag får se. Jag kanske en Twitter. Annars hittar. Ja, ni är på YouTube. Sluta Finns lite av mina. Sluta Finns lite av mina filmer. Annars mm -hmm. Facebook. Max Minor Ja, jag vet inte. Så ni kan med. lägga till honom för han lägger till alla. Det är inte alls. Det du visste. Jag, jag har inte lagt till någon idag ens. Nej, men han finns på Twitter Max. Inte mig. Tyst. Nej. Han kommer lägga till dig. Ja, han, lägga... Ni hittar honom på ni hittar honom på som att Max understräcker som @max_burnrider. Ja, det var allt för idag. Make sure to come back uh, next Thursday. When the and... flowers are growing on the sand and everybody's happy. So uh, good night exactly. and have a Och, nice day. Ja. Och uh, ha, en, ha en underbar alla hjärtans dag, alla. alla. Och ni, alla ni ensamma själar där ute, jag skickar er en puss. Släng! Jag spelar lite clarinet för dem. Mm.